Nem. Mi fogom Én csak boltba járok, sajnos kocmában már nem. Nem. Kejfel Elég. Mial a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlódik már itt? Jó reggelt. Ma a 2020. szeptember 18-a van péntek, ami azt jelenti, hogy holnap és holnap után addig alhatok, ameddig akarok. Nyáron kiderült, hogy képes vagyok fél hétig-hétig aludni, ezen a héten átlagban 3-4-4 és 4 között keltem, és az gyakorlatilag péntekre egy olyan alvás deficitet eredményez, hogy minimum két világban élek. Egyet, amit az álmosság okoz, egy pedig, ami ettől függetlenül létezik. Szeretném önöknek elmondani, hogy az álmosság által kreált világ nem feltétlenül szebb a másiknál, függetlenül attól, hogy a másikat is különbözőféleképpen féleképpen ítéljük meg. Ha valamit el akarnak mondani, azt most tegyék, mert a mai műsorban egyébként erre egyáltalán nem lesz lehetőség. Elő Filipov Gáborral beszélgetek, aki visszatért a klubba hogy visszatér, aztán jön Navracs és Tibor, majd Bállászló és Forváj Csaba vitája következik, amely remélhetőleg nem abban a légkörben és nem abban a nyomvonalban halad majd, ahol a társintézményben zajlott. Ez nagyjából 8 és 35-9 között lesz. Nem tudom garantálni, hogy a tévéműsor végéig befejeződik, de az egészen biztos, hogy 8 óra 50 után nem tart. Megpróbálok időben is nyomvonalban maradni. Én itt minden vonatkozásban magad, urám, ha szolgád nincs, vagyok. Ennek az összes előnyével, hátrányával 8 óra 50-kor majd tapasztalni fogják az eredményt. Jó reggelt kívánok! Ennél több türelmet. Majd egyébként kipróbáljuk, hogy sok jó ember kis helyen is elfére, és ha nem, akkor azzal a gyanupperrel kell élni, hogy nem mindenki jó ember. Hétfőn egyébként Bezzeg Attila teljesít szolgálatot, és 48 órát követően a Hallgatók, a Nézők és a Netező kérdéseire válaszol tesztügyben. Tehát a Kejfe Jancsi az elmúlt napok... Alapján a jövő héten is sokat tesz annak érdekében, hogy egyszerre tudja a rádió, tévé és internetes műsor maradni. 061877, 0877 már csak néhány másodpercig. Kívánok le! Hát ilyen korábban nem volt. Mert ugye fogtam magam és megmutattam azt a könyvet, amely egyebek között a beszélgetésünk aprópóját képezi. Megmutatom még egyszer, de én a Keife a titkát egyebek között abban látom, hogy ebben a megváltozott közegben is szeretne rádiós hangvételű lenni, mert a tévé és hangvétel az elve sok mindent, meg, hát nem onnan indult. De most már ezt látni is lehet téged, még nem. Még mielőtt azt sem biztos, hogy e a Magyarország 2030-ig, eh, annak az intézetnek, amelynek te a kutatási igazgatója vagy, oda hogyan vezetett az út? Jó, reggelt kívánok a nézőknek és a hallgatóknak. Az út az úgy vezetett, hogy én nagyjából 2015-től Hát, te tudod, a legjobban, hogy kevés kivétellel kivorultam a nyilvánosságból. Mit terveztél, De, hogy mit fogsz csinálni? A doktorimat kezdtem el csinálni. Amit Élete egyébként te... most csinálsz, vagy a bajtod? Hát, hivatalosan még csinálom, aztán meglátjuk, hogy hogy fog menni az életem, meg sokféle tevékenysége, párhuzamosan. Arra át... neked egyetemi kötelezettséged nincs? Arra nekem bizonyos kötelezettségeim vannak, hogy nekem fél évvel a számot kell adnom arról, hogy milyen haladást értem el. Ö, tehát ilyen értelemben van... És az van, folyamatban szerintem... van? Ö, Vagy ne kérdezzek ja. indiszkrét dolgokat? Hát a, szerintem a doktori hallgatók azok egy olyan fajta, akik mindig megfagynak és frusszáltak lesznek, hogyha a doktoriukról kérdezik őket. Ez most rajtam is érzékelhető. Mi a téma? Nem adtam még fel. A doktorinak? Mm európai szélsélyobbazari pártok átpozícionálási kampánai. Igen, emberfogalkoztál korábban, igen. Így van, így van. Hát ezt kéne nekem nagyjából jövőre megvédenem. Szóval, És ez hogy... egyébként egy olyan izé, amely egyébként téged eltartott volna, anyagilag? Nem, nem. A... Ez ugye a Közép-Európai Egyetem volt, ahova engem felvettek, ami az egyik legjobb politikatudományi doktori iskola a világon, mert azért sorok szerint. És itt uh, három évig kaptunk ösztöndíjat azért, hogy teljesen... És meddig tartott? Se... Meddig tartott? Hát, hogyha jól számolom, hogy egy 15-ben kezdtem, akkor 18 őszéig... Egyébként, darállítam. hogyha most kéne oda járnod, akkor most ide járnál, vagy Bécsbe? Is. Is. Most, uh, most egy ilyen ingázó átmeneti állapota van a az egyetemnek most-most az egyik a, a költözés, igazából senki nem tudja, hogy most akkor hova illetékes. Én most még valószínűleg Budapestre járnék, a vagy járok a mindenféle ilyen számadásokkal. mivel? Tavaly áprilisban keresett meg Borostamás, aki, akit én úgy ismertem, mint politikai jellemző, a Policy Solutions. Nexus volt, nem nem volt, nem volt. A Nexus az annyi volt, hogy mi gyakran találkoztunk stúdiókban, mindenféle kerekasztal beszélgetéseken és alapvetően... Szerbus, szervus, szervus! De annál, annál egy fokkal talán jobban szervus, voltunk. Szerbus, Igen, igen, hogy vagy, hogy vagy, hogy vagy. De nagyjából ennyi. Tehát, hogy távol, távolról nyilván figyelemmel követik egymásnak a pályáját. És akkor ő megkeresett... És hogy így meg egy kávét. Szó szerint, szó szerint ezt mondta. Ez ugye egy elhíresült dolog azt követően, hogy egy konfliktus kapcsán azt javasolták Lázár Jánosnak, hogy ígyon meg egy kávét Csányi Sándorral, de most ezt nem folytatom tovább, igen. És leültünk egy kávére. ő előadta azt, hogy két alapítótársával ők mit csinálnak, mi a koncepció. Én nagyon Akkor ez kérlek... milyen stádiumban volt? A, a, a maga az Aytrazt az Egyensúly Intézet, az már 2018 végén. Ha jó eliszem végén jogilag megalakult, tehát bejegyezték, meg elintézték a mindenki Nem, senki nem tudott róla. Tehát külön rá kellett volna keresni szerintem a cégtelban ahhoz, hogy lásd, hogy van egy ilyen dolog, de akkor sem nagyon sokat tudtál volna. Akkor jutottál oda, hogy neked felajánlják amit. És akkor jutottál oda, hogy nekem felajánlják azt, hogy legyek ennek az artröznek a kutatási igazgatója. De meg kellett ismerkedned valami koncepcióval, vagy a koncepciót is te gyártottad? A részben. Tehát, hogy ez egy. Ez egy Folyamatosan fejlődő dolog volt, voltak bizonyos alapelvek, ö, meg egy elképzelés arról, hogy ennek milyennek kell lennie. És akkor onnantól kezdve, hogy én igent mondtam a felkérésre, április-tól én is részt vettem ennek a koncepciónak a további. Oké, de jobb. azt azért el kellett dönteni, hogy vitorlázni fogtok, sertéstelepet fogtok fenntartani, vagy egész nap szerelmeskedni fogtok a nőtökkel. Tehát mi volt a műfaj? A műfaj az az volt, hogy. Meg én két dolgot tudom elmondani, miért mondtam igent mert amikor először felvetette a Tamás ezt az ajánlatot, akkor a reflexből majdnem rögtön azt mondtam, hogy nem. Mert Fiala is van benned, igen. Sokokból. És ami, ami végül meggyőzött, két dolog volt. Az egyik az, hogy ez egy olyan agytröszt lenne, amilyenhez hasonló, amelyik ilyen átfogóan foglalkozik szakpolitikával, és az ország jövőjével nincs. Tehát nagyon sok remek kutatóintézet van, amik, minden várospolitikával, energiapolitikával, egy-egy részterülettel foglalkoznak magas színvonalon, energiakú, levegő munkacsoport, én nem hosszan sorolhatnám, de hogy olyan agytrözt, ahol kifejezetten a döntéshozóknak szóló, általuk felhasználható szakpolitikai javaslatokat mindenféle területről a nyilvánosságba bevisznek, olyan nem volt, Ilyen és fontos, hiányzó munka. Bocsát a másik fontos dolog, mert igazából én borzasztóan finyásos közösségben nehezen dolgozó ember vagyok, tehát nehezen beszélek többes szem első szemével, de ami meggyőzőt még másik oldalról, az az, hogy amellett, hogy ki vannak dolgozva ennek a, az intézménynek a működési keretei nagyon alaposan van, gondolva, nagyon alaposan van szervezve, amellett arról tudtak biztosítani, hogy ez egy teljesen független és szabad munkahely lesz, tehát soha nem lesz olyan, hogy kéréseknek kell megfelelni, hogy a, nem tudom, én mindenféle támogatók majd hibogatnak. Aki okay, akkor most felteszem neked azt a kérdést, amit mindig elszoktak hárítani, és azt mondják, hogy kérdezem attól, akitől, kiderült-e, hogy miért téged vagy te hanyadik voltál, vagy te voltál az egyetlen, vagy egyáltalán? Ö, azért azért tudnék hasonlóan válaszolni, mert hogy én is feltettem ezeket a kérdéseket, és ö, mitől azt mondták, hogy én voltam az első, azt mondták, hogy azért, mert a nagyon széles körben volt. Ennek ugye azért széne. iszonyatosan nagy jelentősége van, mert ugye én ezt folyamatában követtem, már, amikor hajlandó voltál róla beszélni, mert egy idejük hallgattál, mint a kuka. Uh... Ugye ott kiderült, hogy azért az, hogy ez a hajó merre megy, legalábbis az elmondásod alapján, abban neked meglehetősen nagy önállóságot volt, független attól, amit elmeséltél, az többé-kevésbé azért egy bizonyos nyomvonalat biztosított, de ha ennek az intézetnek más lett volna az igazgatója, akkor ez a nyomvonal azért nem volt annyira eh, konkrét, hogy ne lehetett volna más irányba is vinni. Vagy legalábbis ezt én így láttam, de lehet, hogy tévedek. Hát ahogy visszagondolok az elmúlt másfél évünkre, hogy hány féle ilyen csomópont volt, ahol különböző irányokba indultunk volna, valószínűleg van valami hatása annak, hogy lettem az és nem Zé. Mi a cél? A cél az az, hogy hogy jobb legyen. Ha, igen, igen, kérdező igen, kérdező igen, kérdező egy, kérdező ez kérdező egy kérdező ez kérdező nem de... Filippokhoz méltó mondat volt, ugye én hát, nézek, kérdező. hallgatok rád és tévéműsorokat, és gyakorlatilag ugye mindegyikben elhangzik, hogy ez egy olyan intézet, amely mindenkinek a rendelkezésre áll, annak érdekében, hogy 2030-ra itt jobb legyen. Uh -huh. Sobb, tehát hogy azért, azért hogy kell ilyen primitív választ adni, mert a fő cél az még ez lenne. Egyébként nyilválaszt lenne a cél. Nem azt mondtam, hogy primitív, csak nem szoktál ilyen mondatot mondani. Nem azt én, mondtam, azt én mondtam, hogy primitív, mert ilyen primitív, mert ilyen primitív, mert tudom fog, ha akkor miért tenném. Hogyha, hogyha részletesebben és unalmasabban ki kellene fejtenem, akkor a cél az az, először is, hogy nagyon magas minőségű szakmai anyagokat letegyünk az asztalra, és mindenki megláthassa, hogy ez nem valami lufi projekt. A második cél az, hogy a közvéleményben a mi témáink, amiket mi fontosnak tartunk, azok megjelenjenek, sokat beszélgessünk róluk nyilvánosan. És a harmadik cél pedig nyilvánvalóan az, mert ez különböztet meg egy nagy egy politikai elemző intézettől, hogy ezek a témák, ezek hassanak a mindenfajta magyarországi döntéshozóra és legyen valamilyen jogszabályi nyomuk, és lássani a hatásokat. Kicsit futurisztikus az egész, tehát ö, én jelenleg a Sötétség délbent olvasom, ö, és az gyűr le, most már a kétharmadán túl vagyok, de jó időnek kell lennie, mert én rossz időben kevesebbet olvasok, és aztán jöhet ez is, meg mások is, e, ugye ez nem szép irodalom, a szónak a... Ö, a sötétségből nem Nem, ez, ez itt mellettem ja? jobbra, oh, amit te okay. nem látsz. Már kezdtem, már kezdtem, nem, fel, nem, nem, nem, nem, nem, okay. hogy ahogy én ezt kivettem, ez a magyaroknak szól, tehát ez egyáltalán nem pártalapítványoknak szól, ez egyáltalán nem pártoknak szól, ezt elvileg mindenki megvehetné, független attól, hogy egyébként az intézetnek megbizatásra, ad vagy sem. Igen, az nekünk, és örülök, hogy ezt mondod, mert nekem az egyik leg Ízzadságosabb és sok ávatlan éjszakát okozó célom az az volt, hogy ez egy olyan szöveg legyen, amit nem dobb mondjuk az én anyám, az én orvosanyám, hogy egy szót nem értek belőle, hanem azt szerettük volna, hogy, hogy fontos témákról vezethetően tudjunk beszélni, és meg tudjuk értetni azt, hogy mit miért mondunk. Ami nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy a buta embereknek írtok, hanem azt, hogy mindenféle Jó, de bizonyos állítunk. szempontból azért ez egy nagy vállalkozás, mert ha nem is állítod, de nem. magával a könyvvel azt sejteted, minthogyha a néhány bölcsekköveből az egyik nálatok lenne. Nem, nem szerintem a mikroizmunkból kiderül, és a számos ponton jelezzük, hogy mi, mi, mi elképesztően sok embernek a tudását összegeztük. Sok de embernek a... van egy bölcsekköve, az se rossz. Nem, sok embernek van, sok bölcsekkövel, és van, ahol mondjuk nincsen egyértelműen egyfélyes megoldás szerintem. Ez is kiderül, hogyha hát nem tudtad még végigolvasni, vaszolja a kérdéseket, mert nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem. Meg. De ez ki fog derülni belőle, hogyha itt, itt, itt Nekünk az elsődleges célunk az összegéleknek a témetnek egyáltalán a fontosságát megértsük, mert soha nem hallunk róla a nyilvánosságban, se a médiát, se a közönséget, se a politikusokat eddig nem nagyon érdekelte a látszat szerint és megpróbáljuk, azt amelyet próbálunk hogy ezek fontos témák, emellett egyébként megpróbálunk, megpróbálunk stratégiairányokat kijelölni. Tehát itt még nem a törvényjavaslatok szövegét olvashatod, hogy így fogjuk megoldani a klímaalkalmazkodást, de azt olvashatod benne, hogy hogyan kellene, milyen irányfelé kellene gondolkodnunk, milyen, milyen, milyen típusú törvényeket kellene alkotnunk, vagy ha nem törvényeket, akkor milyen típusú, nem tudom, civilegyeztetés kellene kezdeni, és ugye a következő órapokban fogjuk, mint egy karácsonyfa törzsére felaggatni a díszeket, tehát a konkrét, konkrétabb szakpolitikai anyagokat. Talán két héttel ezelőtt volt egy telefon vagy egy SMS, amely belőlem hangos derültséget váltott ki, és nem válaszoltam arra, hogy ez miből adódik. Te láttad azt a képet, ami nekem most megvan, és ami hangos derültséget váltott ki belőlem, és amit nem fogok megmutatni a kamerának? Vagy csak a beszélgetésünket követően fogod ezt látni? Tehát sem el most. nem tudom. Jó, nem baj. Oké, rendben van, akkor majd beszélj a Hogy... Ez ilyen titokzatos. Előtt fel, most hallgatja, akkor majd emlékeztes benyom, hogy miről van szó. Szerintem nem lesz nehéz. Hogy... Ugye ez értéksemleges nem lehet? Mi a, mi, a, mi a biztosíték arra, vagy mi? Tehát egyáltalán mi van akkor? Ugye most nagy érdeklődés van, meg egyáltalán a Filipov nehezen rávehető média szereplése, bár ha minden igaz, akkor a 418-518-as sáv az visszatér a Filipovval e, Isten hozott ismét a klubban, de, de, de, de, de mi arra a garancia? Tudom semmi, hogy ez egyébként az első hájpolás után második lépcső is lesz, amikor túlesünk a hájpoláson, aminek jelentőségek csekély, és elkezdődik az az érdemi munka, amiért ez a könyv elkészült. Hát a, arra nem kell garancia, mert az érdemi munka zajlik, tehát mi leadtuk el a könyvünk tehát valamikor nyáron, csak akkoriban nem nagyon aludtam, hogy egybefolynak a dátumok, a sehát milyen hónap volt, de mi azóta folyamatosan dolgozunk, tehát már dolgozunk a következő évcsőfokon. Arra garancia, hogy amikor kijön a következő szakaszunknak, vagy munkaszakaszunknak az eredménye, ahol hájt lesz-e, arra nincsen garancia. Van-e veled kapcsolatban elvárás, és aztán el kell, hogy a kérdés, mint a tenger, hogy neked van-e kötelezettséged arra nézve, hogy ez gyakorlatilag hasznosuljon, vagy lehet egy étterem, ahol ebben fantasztikus a kaja, de nincsen benne egyetlen vendég sem, miközben ahányszor megnyit, mindig rengeteget beszélnek róla. Kicsi a valószínűsége, de semmi se lehetetlen. Hogyha olyasmi elvárásra gondolsz, hogy 2021. február 3-ára három olyan törvényjavaslatot be kell nyújtani mm. a parvágon, amit törünk szállazik, ilyen nincsen, szerintem ez irreális lenne, tehát nem így működik a politika. Ez megint egy ilyen kincsteri szövegnek fog hangozni, de tényleg így van, egyetlen elvárás van felém, hogy Magas színvonalú legyen az a szakmai munka, amit irányítok a, a, az egyszerben. De öröm lenne, hogyha egyébként ez iránt nem csak a megjelenéskor, hanem a menet közben is érdeklődés lenne, és olyan szakmai konferenciák, vagy olyan a nyilvánosság előtt nem látható események zajlanak, amelyek egyébként összefüggésben vannak azzal, amiért ennek az intézetnek a vezetését, kutatóigazgatói kutató posztját elvállaltad? Nem, hogy öröm lenne, hanem ez már öröm. Tehát az első hét visszajelzései alapján nagyon-nagyon sok olyan megkeresést kaptunk, amilyet szerettünk volna kapni. És itt most nem, a, nem tudom, milyen minisztériumra kell gondolni, hanem pontosan olyan szakmai műhelyekre, vagy politikai műhelyekre, amelyeket mi meg akarunk célozni. Jó, én igyekszem elolvasni, nem teszek ígéretet, mert aztán, hát, uzé, hogy mikor olvasom. Van a helyzetek végén Jó rendben van, az meg a Shakespeare összes röviden, az nem az év műfajon. Sziasztok! Filipov Gábort halottak. <gül> Ma egy futás lesz. De még nem telefonáltak, hogy nincsen internet. Le? Jó az az igazság, hogy nem tudom, hogy a múlt héten mondtam, vagy mikor mondtam, de állandóan föl tudnám hívni, és állandóan tudnék kérdéseket föltenni. Ugye engem a világ érdekel, hogy miért működik úgy, ahogy működik, és én még azon kevesek közé tartozom, akiknek válaszol, mert ugye megróták az elmúlt időben hogy a legkülönbözőbb kérdések kapcsán nem mondott konkrétumokat. De maradjunk a koronavírus járványnál. Maradhatunk? Maradhatunk. Ennek volt ugye egy első periódusa, amely nagyjából márciustól júniusig tart, korrekt? Ö, igen. Ennek igen. volt egy jogi szabályozása is, amely annak érdekében született, politikailag vitatták, de... Most Magyarországról beszélünk. Ja, a igen. Koronavírus igen. Igen. Igen. Igen. Igen. igen, értem, jó, igen. Volt egy jogi szabályozás, amit a pártok vitattak, szokásos módon, de amelyet egyébként pártunk és kormányunk is benne az osztályfőnök azért alkotott, hogy nekünk jobb legyen, korrekt? Igen. E, aztán eljött a nyár, amikor vakáció volt, a navracs is itt fürdött a Balatonban, a fia, ott fürdött a balti tengerben, vagy fordítva, vagy sehol se, aztán eljött az ősz, de tulajdonképpen még nem jött el az ősz. Itt van a nyár. E, nem csak Magyarország, hanem a környezi országok is nagyjából úgy viselkedtek, mint mi. E, úgy nyitották ki a kapukat, ahogy korábban bezárták, amire egyébként az elmúlt időben nem volt precedens, és mindenki felsóhajtott, mert azt ugyan egyáltalán nem lehetett tudni, hogy a koronavírus visszatére, a szakemberek azt mondták, hogy igen, de mindenkinek, a korhatáros 14 en aluljáknak nem, 14 éven felőnek is csak korlátozottan ajánlott, hát kurvára unták azt, ami addig volt. Ön hogyan viszonyult, és ha lehet tömören a záráshoz, és hogyan viszonyult a nyitáshoz egy olyan országban, ahol ön élt, és ahol korábban soha a büdös életben ilyet nem tapasztalhatott. A tavaszi záráshoz, hogyan viszonyultam, hmm? annak hmm. idején? Hmm. Tudomásul vettem, de nem voltam meggyőződve róla, hogy Hát persze ez most, így, ez most úgy tűnik, mintha utol lennék Bancs. nem, Akikkel beszéltem, Mi azok akkor beszéltünk, úgy, hogy igen. Így van, így van. Én nem voltam meggyőződve arról, hogy, hogy ez a legjobb módja a, a járvány hogy kezelésének. Ugyanakkor tudomásul vettem azt, hogy a közhangulat ezt kívánja. Hát szabályos lincs hangulat volt annak idején emlékszem, hogy mindent azonnal zárjanak be, és szűnjön meg minden. Itt meg hogy álljunk, ugye tényleg volt ilyen hangulat, meg olyan hangulat, de azt árulja el, hogy azt ön érzékelte, és ha igen, akkor most szeptemberben megmondja el azt, hogy az akkori hangulatot valójában mi generálta a külföldi helyzet, a politikai szándék, a virológusok, vagy a kuruzslók, vagy a fiala, mi? A, Hiszen ez a nulláról a halál, indult, és jutott el a hisztériáig. Való, a haláltól való félelem. A haláltól Ugye, való az... reális félelem, vagy pedig a média és a politika ezügyben Szerintem. eltúlozta a veszélyt. Egy olyan ördögöt festett a Szerintem. falra, ami... Még azt se tudom, hogy eltúlozta-e. Ugye akkor a napi hírek arról szóltak, hogy Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, nem tudom hány száz, hány ezer hány tucat, új fertőző, meghalt, és a többi. És az egésznek volt egy olyan, volt egy lerohanás hangulata szerintem Magyarország számára is, hogy veszélyben vagyunk, ugye nemzethalál, két fogány közt, és az összes kulturális, a herderi jóslat, meg minden az összes kulturális toposz hirtelen fel a magyar közéletben, ami azt mondta, hogy azonnal meg kell védeni az életünket. Mindenkinek, a sajátunkét is félünk, és Szerintem ez volt. Mennyire fordult fel az élet, amit ön tapasztalt abban a pár hónapban? Nem az öné, amit látott, belejt az öné is. Nagyon. Hát, hogyha abból indulok ki, hogy... hogy vagy, vagy, ha csak a forgalom intenzitásából indulok ki, hogy hogy lehetett közlekedni, ha csak abból indulok ki, hogy... hogy Ami nekem ilyen konkrét probléma volt, magam szoktam sütni a kenyeret, kenyérsütő géppel, élesztő port például, ha jól emlékszem az egész karantén időszak alatt, egyszerűen nem lehetett kapni, mert aztán első nap felvásárolták, de külföldi ismerőseim mesélték, hogy az országban a WC voltak has Angliában, Belgiumban, Egyesült Államokban a WC papírral voltak hasonló problémák, tehát nagyon. Szerintem ilyen háborús gazdálkodásra állt át a családok jelentős része. Amikor azok a döntések születtek, amelyek Magyarországon születtek, amelyek egyébként többé-kevésbé harmonizáltak azzal, ami Európában történt, a politika így generálisan mennyire számolt azzal, hogy ez mivel járhat együtt, és ebben benne van a vírus visszaszorítása épp úgy, mint hogyha egyébként az ember nem dolgozik, akkor ne is egyék. Tehát a gazdasági, a gazdasági hmm? aspektus is. Igen. Én szerintem teljes egészében számolt ezzel. Lehet, hogy... Függetlenül attól, hogy egy olyan a dologgal számolt, számolt, amit se elméletben, se gyakorlatban, korábban, legfeljebb a moziban látott, ha science fiction filmet nézett. Igen, de az üzenet könnyen... Hogy van? Hogy könnyen számítható volt, hogyha mindenki otthon marad, a munkahelyet csak egy része tud távmunkára átállni, a szórakoztatóipar jelentős része bezár, leáll, akkor sokkal kisebb bevétel lesz az államnak, sokkal kisebb lesz a gazdaság. Tehát szerintem ezt, ezt mindenki tudta. A, az, hogy ez most 13% lesz volt vagy... Azt nem, az az az nyilvánvaló, az Hülyeségeket nem kérdezek, vagy legalábbis igyekszem. Azt kérdezem, öntől ki lehetett -e maradni akkora sorból? Szerintem nem. Orbán Viktornak akkor, amikor délelőtt és délután másmondott az iskolák bezárásával kapcsolatban, avval kapcsolatban lehetnénk sokkal megértőbbek, hiszen mind a kettő tudta volna indokolni, de pontosan az a hisztéria, vagy az a népakarat, ami akkor megnyilvánult, Igen. őt bölcs Igen. belátásra bízta. Igen. Demokrácia, demokrácia az állampolgárok szavazatai múlik. Ebből adódóan egy politikus, ha jó politikus, ha demokrata, mondják időnként az hogy populista, de egy tömegdemokráciában nehéz nem populistának lenni, vagy ha valaki nem populista, akkor tudomásul kell vennie, hogy ha, ha többségi pártban akar lenni és kormányozni akar, akkor szerintem egy tömegdemokráciában elkerülhetetlen, hogy populista legyen és ebből adódóan a közhangulat irányába kell elmozdulnia. Persze elvárhatjuk tőle azt, hogy államférfékén mutasson utat, magyarázza el az embereknek, hogy az most hosszú távon sokkal jobb, hogy és a többi, és a többi. Ez gazdasági témáknál elképzelhető, de ilyen, ez egy alapvetően érzelmi kérdés volt ekkor már szerintem, amikor reggeltől délután még a Fidesz vártoztató szálláspontján, és szerintem egy demokráciában ez, ez Ezzel legyen, együtt a gondolom, válik. hogy megérti, ha én kíváncsi lettem volna, hogy aznap mi minden történt, aminek következtében beállt a változás. Nyilván én is kíváncsi lettem volna, nem tudom én sem pontosan. Mert azért de ez, ez Magyarországon nem 12-1 tucat. Um, igen, de ennél a kormánynál gyakrabban előfordul, vagy Orbán Viktor által vezetett kormányoknál gyakrabban előfordul, és ez nem csakság szerintem, hanem egész egyszerűen. Ebben Önnek tökéletesen a korma... igaza van, de magyarázatot, tehát ezzel együtt e... Magyarázatot nem kaptunk. Reggel ez volt, este igen, az volt. Igaz, igaz, az ember sejtette, hogy mi lehet a változás mögött, de az az engedékenység, ami adott esetben önben személyiségéből adódóan benne van, az a miniszterelnök úrból vagy hiányzik, vagy úgy gondolja, hogy ezt nem kell a néppel tudatni. Igen, így van. A politika csinálás nyitottsága mondjuk Nagy-Britanniában, Sokkal nagyobb, mint, mint Magyarországon. Tehát hát csak csak abba a... bele, hogy ugye én most egy olyan rádió ülök, amit TV közvetít. Tehát ez nem transparens, ez, ez hülyeség, hanem minden látható. A én már olyan stúdióban, amiben be lehetett nézni a József Attila utcában, de egyenesen TV közvetítés legyen. Ez eleve kizár néhány olyan dolgot, amit az ember csak akkor csinál, hogyha nem látják. Ennek meg vannak az előnyei, meg vannak a hátrányai. Most egyebek közt erről beszéltünk, csak hát ez annyira. É, ez... Magától adódott ez a példa. Ez így van, de amit én hiányolok például a magyar politikával, hogy szerintem jól mutatja a különbséget, mondjuk a brit politikával, hogy Nagy-Britanniában minden egy kicsit is a középszerűségnél többre vívő politikus kötelességének tartja, vagy üzleti vagy érdekének tartja, hogy a visszaemlékezéseit megjelentesse. Ha elmegy Londonban egy könyvesboltba, gyakorlatilag a politikatudományi rész, vagy az önéletrajzi szekció jelentős része politikusok visszaemlékezéseit tartalmazza, ami. Nagyon hasznos információ tud lenni a politika tudomány számára, éppen ezekben a dolgokban, a szituációtől, hogy Magyarországon nagyon ritkán írnak vissza. A ez, a, e, ennek a helyzetnek a pimasza akarnék lenni, és nem áll tőlem a távol, hogy ennek az áldozata ön, mert önben egyszerre vív az, hogy benne legyen ez. Ön egyszerre angol és egyszerre magyar, de azért magyar, mert itt él. Ha Angliában Egyet. élne, akkor könnyen lehetséges, hogy már írt volna ilyen könyvet. Én drukkolok, hogy legyen ilyen könyv. Én annak és drukkolok. Nem annak, hogy ön legyen miniszterelnök, mert ez most Isten ez mindjárt félreértésre adna okot, hanem, hogy egy jó, csak ez nagyon lassan alakul ki, hogy ennek, szerintem a mi beszélgetése ennek bizonyos táptalajt biztosít. Eljutottunk odáig, hogy június. Mindenki baromira unta, hogy nem mindig avval az egy csúnya szóval éljek, ami van, kinyitottak, senki nem tudta, hogy a vírus hogyan reagál a melegre, bíztunk benne, hogy utálja. E, mindaz, ami nyáron történt. És abból is kiemelnék egy Egy elemet. E, apukám orvos volt, és amikor elment hozzá egy beteg, és elmondta neki a beteg, hogy szerinte neki mi baja van, akkor az apukám azt mondta, hogy ha ő hozzámegy, mint orvoshoz, akkor ő a bizalmát és a betegségét az ő kezébe adja, és innentől kezdve az ő dolga az, hogy megállapítsa, hogy mi baja, ha képes rá, és az ő dolga az, hogy megmondja, hogy ebből hogyan lehet kigyógyulni. Hogyha a betegnek egyébként ezzel kapcsolatban a saját koncepciója van, akkor válaszol ehhez egy olyan ennél ennek megfelelően fog eljárni, mert ő nem ilyen. Na most, ez az egész koronavírus járvány az arra volt jó, hogy kiderüljön, hogy a magyarok nem csak a politikához ért mindenki, nem csak a focihoz ért mindenki, hanem a vírushoz is ért mindenki, és ez egy olyan zavaros helyzetet teremtett, csak egy példát mondok, ahol a politika átmenetileg fölében ült a virológusoknak és mindenkinek, amikor már egy bizonyos idő elteltével, tehát nem a legelején megállapított országszíneket, ami egyébként más nemzeteknél is előfordul, és ebben az ember egy kívülálló olyan következetlenségeket vélt felfedezni, amire nem talált más okot, mint szimpátiát vagy politikai szempontokat, miközben ilyet senki nem vallott be, ami adott esetben a horvátországi helyzetet illette, ahol a magyarok előszeretettel járnak nyaralni, ahol a megbetegedések száma nem volt alacsony, Magyarország mégis úgy döntött, hogy a zöld országként tünteti fel, majd hirtelen, amikor Satu lett, akkor azért kiderült, hogy az, abban ugyan volt a gondok. Most egyébként, hogy a sziártó hogyan vitorlázott, és hogyan jaktozott, vagy hogy a miniszterelnök úr volt-e Horvátországban az Adrián, vagy csak a Balatonra ment, szerintem ez egy fontos kérdés, de ezt már nem fogjuk érinteni. De az, hogy mi zöld mi piros, és mi sárga, vagy mi hupilila? Az elvileg egy olyan dolog lett volna, ahol az apukám azt mondta volna a hogy ezt nekem kell eldönteni, akkor majd én eldöntöm, de ha te akarod eldönteni, akkor ne hozzám fordulj, mert én nem fogok ilyen szempontokat figyelembe venni és akceptálni. Mégis utólag is, akkor is az embernek az volt az érzése, hogy a kormányzat elnézést a kifejezéssel, vagy kifejezését e tekintetben a tűzzel játszik. Igen, ugye a bizottság ezért adott ki egy ajánlást, amiben megpróbálta definiálni, hogy mikor lehet zöld, narancssárga, vagy piros, vagy szürke egy ország listázást listázásnál, Amennyire én tudom, ezt végül Magyarország nem fogadta el a maga részéről. Tehát val mert valóban egy kicsit, hogy mondjam, ötletszerűnek, hogy ilyen ráír rész szerűnek tűnik, hogy hogyan sorolták be az egyes országokat. Valóban így van, Szervia vonatkozásában is így, így? volt, hogy Szervia nagyon sokáig zöld volt, volt, ott a nyáron kifejezetten magas, ott most alacsonyabb, mint nálunk, lényegesen. Horvátországban is valamilyen talán most alacsonyabb, mint nálunk, de, de nyáron uh, Szerbiában ott ütötte fel először a fejét, a, a, ami azért fontos... Mert És Ausztriában magyar... is nagyon magasak voltak a számok. Igen mert Magyarország viszonylag ritkán, vagy a magyarok ritkán mennek a Szerbiába turistásodni, uh -huh. viszont a szerbek gyakran jönnek Budapestre uh -huh. Uh -huh. bevásárolni. De Szegedre mindenképpen. Meg Szegedre is, igen. Igen, hát ez ilyen, ilyen volt, ez, igen. ez valóban így van. De ilyenkor a politika tudja, hogy a tűzrel játszik? Vagy hülyeséget kérdezek. Hát azt nem, azt azt nem, nem tudom, van-e olyan, hogy a politika. Tehát, Nézze, ilyenkor, nagyon egyszerű a kérdés. Ugye ki volt írva nem? régen, ha emlékszik, talán most is ki van írva a benzinkutnál, hogy nyílt lángot ne használjon. Ézen, És ez ugye igen. abból adódik, hogy a benzin nyílt láng mellett hát viszonylag másféleképpen működik, mint az autóban. Ézen. Hogy ez egyébként ilyen következmények, kell járhat, és ha igen, akkor egyébként, mert ugye alapvetően engem az zavar ebben, hogy nem én mindent megértek, de semmi nem maradt következmények nélkül. Tehát Fritz Tamásnak ez a mondása, ez egy akkora blőtség, ez egy, ez egy eladható mondat volt, mert arra vonatkozott, hogy sohasem azok a következmények vannak, amiket ő elvár. De az, hogy ez akkor volt, abban lehetett számolni, hogy ez nem maradt következmények nélkül, és most nem a koronavírus járványról beszélek, hanem arról, hogy Ebben a magyar tudományos életben sok ember volt olyan, akik nem emlékeztettek az édesapámra, és e tekintetben vagy nem szólaltak meg, vagy pedig pártolólag léptek fel, miközben se előtte, se utána nem viselkedtek úgy, és amilyen elviselhetetlen alak vagyok, én ezt nekik nem tudom megbocsájtani. Én nem tudom, hogy azzal számoltak-e reálisan, vagy számolhattak-e reálisan, és itt nem tudom, hogy Őszintén. De érti, amit mondok. Ér, mondok? Igen, csak erre akarok válaszolni, hogy ez ennyire gyorsan. hogy beszéltek arról, hogy jön egyszer egy második hullám. De itt gyakorlatilag az történt, hogy ugye szeptemberben, vagy augusztus végén, amikor elkezdtek emelkedni a számok, akkor komoly vita volt arról, hogy ez még az első hullám jött. Ebben a a ne, ne, hullám. ebben tökéletesen van, de én nem is erről beszélek. Én arról beszélek, Balaton, Balaton, Balaton, Adria, mintha nem is lenne. Hát, de azt ugye érti, hogy az, hogy a politika hogy működik, Anglia, könyvesboltok, ebben az is benne van, hogy egyébként egy virológus, aki a tudását hol a tudománynak biztosítja, hol a politikának, ha egyébként a politika egy ilyen szituációban igénybe veszi az ő tevékenységét, most szándékosan nem mondok neveket, mondhatnék, az emberek egyébként tudják, hogy kikről van szó, azok egy ilyen szituációban vajon megtehetik-e azt, mint ahogy nem tették meg, hogy azt mondják, ők ezzel nem értenek egyet, ettől függetlenül továbbra is szolgálat, a politika szolgálatában, állnak, mert egyébként most rájuk a fronton van szükség, de valamilyen módon nem viszi kenyértörésre a dolgot, mert az hülyeség lenne, vagy ez most nem egybevethető az ő e, fontosságukkal, de felkiáltó jelet rajzolnak az égre, ami Magyarországon elmaradt. Szerintem megtehetik, lehet, hogy meg is tették, de azért ebben lélektanilag lehet, benne volt az, hogy június-július-augusztusban mindenki egy kicsit felsóhajtott, hogy túl vagyunk az első Igazabán, hullámot. Igazából, de most egy augusztus elég jól, második, és igen. Elég, és elég jól úsztuk meg, mert ugye Magyarország az első hullámot számait tekintve elég jól úszta meg. És én emlékszem, hogy augusztus 15-ével lehetett szabadtéri rendezvényeket rendezni, és, és hogy micsoda életöröm, te, tehát a felszabadultság és életöröm volt ezeken a rendezvényeken. És egyszerűen a döntéshozók, meg a, nem tudom, a tanácsadók lehet, hogy ugyanezt, ugyanezt a hangulatot érezték. Most a mostani helyzetünkből, a mostani számok ismeretében visszavetíteni az augusztus közepi hangulatot, nagyon csalók. Mert... Én nem is ezt mondom, hanem azt mondom, hogy a számoknak a birtokában, ami Horvátországot illetve augusztusban, volt ok értem. arra, hogy megszólaljanak, és nem tették. Azt kérdez... Ezt nem tudom, hogy nem tették. Hát ha tették is, akkor halkabban, mint ahogy korábban beszéltek. Ön a miniszterelnök, vagy ön egy nagyon fontos ember, de egy nagyon fontos ember folyamatosan kap adatokat, amelyeket természetesen nem publikál, de amikor találkozik a fialával, akkor azt mondja, hogy Navracs és Navracs és miért vagy te ilyen szomorú, és azt mondja, hogy fiala, ha te látnád a számokat, akkor te se lennél vidám. Hogy éli ezt meg a politikai vezetés, miközben. Um, nem nyit Európa, az elvárás az, hogy ne nyisson, aztán nyit Európa, és nyit, és jönnek közben ezek a hullámok, mint ami most is van, és ki tudja, hogy mi jön még. Mi az, ami a számok következtében egyszerre csak azt mondatja vele bátran, hogy hát még egyszer nem lehet bezárni egy országot, miközben például Izrael megtette ezt, kétségte, hogy ott mások a körülmények, minden szempontból, ilyen Magyarországon is lehet még, de mi az, amiben az ember azt érzi, hogy fiala, itt már nagyon a cipőnk mellett járunk? Hát szerintem az első fél éves mínusz 13. Jó, de én azt kérdezem, hogy menet közben mit él meg ilyenkor a politika? Menet közben? Hát amikor tapasztalja, hogy már ugye a végén 13, de ez lassan alakul, és miközben erről nincs folyamatos tájékoztatás, a politika látja, hogy mi zajlik. Hát ezt lehet látni, hogy zárul vannak az üzletek, látni lehet, hogy a családok számára... Mennyire nyomasztó, mennyire nyomja őt más irányba, mennyiben kell követni európai példákat, miközben én nem szeretnék hangosabban beszélni valamiről, amihez akkor se értettem, és most se értettem, és azokat a német szavakat sem, ezt a korszájbejtet nem tudom pontosan úgy lefordítani, hogy kell. Hát én szerintem mindenki nézi a másik ország gyakorlatát. Ugye itt egy markáns egy fekete van, fogalmazunk így, a Svédország. Ugye, aki. És mindenki azt nézte, hogy akkor a Svédország sikeres vagy nem sikeres. És, és nem de azóta alakul, se tudja, hogy történt hogy folyik a vita róla, igen, mert a második ulam, mert ugye sokak sokkal kisebb ad, fertőzöttségi adatok jönnek. Az elsőnél viszont olyan, olyan borzasztóan nagyok voltak, hogy erről folyik a vita, hogy mihez képest és hogyan. De hát ez ez ilyen, tehát mindenki ezt nézi, és mindenki szerintem is nyelven szólva, húzza az időt a vakcina. tehát Most mindenki arra, száll, arra vár, hogy legyen már kész, és itt szerintem nagyon-nagyon-nagyon nyomás, hogy nagyon egy kicsit én attól tartok, hogy, hogy éppen a, a nagy nyomás miatt van arra veszély, hogy egy nem kellően tesztelt, kipróbált, vagy nem tudom, mint ahogy az oroszok ugye már bejelentették, hogy ők a részük készen vannak, és, és nekik már van vakcinájuk. Tehát ez a verseny, ez belemegy egy ilyen kétségbeesett versenyben is. De én azt látom, hogy most minden kormány nagyjából megpróbálja valahogy addig húzni az időt, amíg a vakcina megvan. És de minél... hogy addig mit tesz, azért annak van jelentősége. Hogyne, van. Egy Egyesült Államok esetében is, de az egy nagy piac, ott is van persze jelentős főleg is, hogy elnökválasztás lesz, ugye ez másfél hónap múlva, de Magyarország esetében egy abszolút exportnak kitett, kicsi piac, ami nagyon érzékenyen tud reagálni ilyen... magyaran az a veszély fenyeget, hogy jövőre nem lesz pénz az országban. Igen. Nem fogunk tudni a végére jutni egy másodfesztőre. Csak már a következő vendégtelefoner... lesz egy vita, ami nem szokott itt lenni elnézést. Igen. Igen. Mindjárt befoglak engedni téged, csak még a Navracsicssal beszélgetek. Köszönöm a volt, Hogy nagyon érdekesek itt a viszonyok, tehát azt majd egyszer meg Megírom az emlékirataimban, de akkor azt már úgy írom meg, hogy nem vagyok itt, mert ha itt a tulajdonos elolvassák, utána nem biztos, hogy alkalmazni akar, vagy szerződni akar velem, hogy hogy, amit én nagyon felróttam a kormányzatnak nem pozitív értelemben, bár felvon egyáltalán pozitív értelemben nem lehet, bár korábban sem volt igazán nyitott, az a kommunikáció. Tehát ugye mondják azt, hogy bajban ismerszik a barát, én úgy engedtem el a politikusokat márciusban, akikkel addig beszélgettem, hogy azt gondoltam, hogy itt más világ lesz, itt mindenki a koronavírus járvány elleni küzdelemmel fog foglalkozni, itt a pártpolitika az kitakarodik az országból, és én akkorát tévedtem ez ügyben, mint egy ólajtó, bár az dőlni szokott, és, de ezzel együtt tudtam, hogy igazam van és mérhetetlen küzdelmet folytattam annak érdekében, hogy az embereket tájékoztassam arról szakemberek révén, amivel kapcsolatban a kormány és a, és a kormányzati kommunikáció mérhetetlen távolságot tartott tőlem, ami azóta se lett kisebb. Én szerintem teljesen természetes hogy a pártpolitikai is bekerülött. Én nagyon más. szomorú voltam. Hát, igen, de mondhatjuk azt is, hogy egy pártelvű demokráciában azért vannak a pártok, hogy minden problémát... Seját, jó, árvíz idején az azért, jó, az rövid ideig tartós szokott tartani, oké. Okay. Igen. Ez az egyik, igen. a másik... Itt, itt sem az elején, igen, igen. Hát a másik pedig a, a, a, a, a, a kommunikáció mind mindazzal kapcsolatban, ami a koronavírus járvány körül volt, és minden gyakorlatilag minden a koronavírus járvány körül zajlott egy idő után. Hát ennek következtében olyan információ szűkében voltam, vagy a volt bármilyen információm az azzal kapcsolatos kérdéseket, igaz-e, nem igaz, mi következik belőle, nem lehetett feltenni úgy, hogy az ember arra őszinte választ reméljen. Szerintem a kormány kommunikációjának az elsődleges stratégiai pontja az volt, hogy bármifajta pánik kialakulását mindenképpen el kell kerülni, és ezért a lehető legszűkebben porciózta az információt. Ja, de a, Lát, a saját önellentmondásait a... nem akarta, tehát azokat a kanyarokat nem egyenesítette ki, és az előbb-utóbb az embernek de hiányzott. Igen. igen. Elköszönök Öntől, miközben Jó, a bonyolult ember. nevű asszonyról hosszan szerettem volna kérdezni, tehát én ma Önnel délig el tudtam volna beszélgetni. Jó, Csak hogy lássa, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az életemben, attól hogy erre tart e vagy sem. Igényt, Viszont viszont hallásra Viszont, viszont, hallásra viszont kívánom. Nabros és Tibort hallották. Köszöntöm a feleket. Mindenki mondja azt, hogy jó reggelt, és akkor az operatőr is hallja, hogy meg... Mert most nem fogok mikrofon, hogy fejhallgatóval ülünk a Pesti tévében. Jó reggelt kívánok! Elmondanám... Nekem nem feltétlenül szerződéses kötelezettségem az, hogy nem mondjak egy szót arról a bitálról, ami már egyszer lezajlott. Én csak nagyon udvariasan azt szeretném mondani, hogy minden vonatkozásban nem szeretném, hogyha hasonló lenne, mint az volt, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam. Nagyjából kétszer húsz perc fog rendelkezésünkre állni, hogy közben lesz-e zene vagy sem, azt nem tudom, hogy fújunk egyet. Körös tekintettel arra, hogy ugye a kereskedelmi rádiókban való szöveg, hogy most akkor zenélünk egy kicsit, az ugye nem túlságosan élet. Egyszerű. Bármennyire is furcsa, két olyan embert köszöntök, akiknek közük van ahhoz, hogy el kell, hogy mondjam, hogy a beszélgetést a város egyezzi és a Zuglói önkormányzat támogatja, amisal végén majd fordított sorrendben fogom elmondani, hogy ne érje szó a ház elejét. Ez önmagában egy nagyon érdekes szituáció, amit én egyébként menet közben is természetesen megértem, és szeretném elmondani nektek, mert hogy tegeződünk, hogy leghosszabban most beszélek, mert egyebek között nekem nem dolgom, hogy én beszéljek itt. Uh, az első húsz percben nagyjából uh, el fogunk jutni uh, az önkormányzati választásokig, de 2016-ig mindenféleképpen. 2013-ban nyújtották be a Ligettörvényt, amelynek a szövege egyébként itt van nálam, hiszen akkor is volt kapcsolatom, hiszen akkor már én együtt dolgoztam az uglói önkormányzattal, amit akkor Papcsák Ferenc vezetett. Bár László ebből a szempontból más helyzetben van, ő végi kormánybiztosa volt, azóta az uglónak három polgármestere is volt. Először Papcsák Ferenc, majd karácsony Gergely, aztán pedig most horvát Csaba. Van két telefonom, amilyen szer szerencsés vagyok, ezenken beállítom az órát, hogy többé-kevésbé azonos időben beszéljenek a felek, vagy inkább többé, mint kevésbé, és akkor kezdjük azzal, hogy miért kezdeményezte 2013-ban a polgármester, kinek lehetett az iniciatívája különös tekintettel arra, hogy akkor már megvolt a Budapest 2030 koncepció és nem sokkal később ezt a Állami feladatként, kiemelt állami feladatként való projekt kapcsolatos tervet benyújtott a Papság Ferenc, ami nem következett abból, amit előtte lehetett tudni. Valószínűleg neked kéne elkezdeni, mert. Hát, amit kellene, az papcsák Ferenc hogy az, ami nem tud a stúdióban. Én úgy tudom, hogy ez neki, neki nem saját ötlete volt. Ezt majd beszéletek meg. Én ezt. A... Igen. Biztos a projekt nem akkor kezdőd 2011-ben, 2011 őszín előtt először egy új közgyűjteményi épületegyítés létrehozásra, és attól kezdve zajlott az előkészítése projektnek valóban egy fordulatnak volt a Városliget törvényelfogadása, hiszen nagyjából attól számíthatjuk, hogy a parlamenti szinten, törvény kezdve, aztán fővárosi döntések, kormánydöntések, sőt, kormánydöntések előtte is megalapozta, aztán elindította a Liget projektet. Hát, nagyjából a kronológia annyival kiegészítve, hogy 2013-tól kezdődött ez a véleményem szerint több feketét tartalmazó, mint fehéret tartalmazó időszak a Városligetnek, és a legfájdalmasabb, hogy ott a főváros feladta a tulajdonosi pozícióit, feladta azt, hogy érdemben szóljon bele a Városliget jövőjébe, és átadta 99 évre. Jó, a kormány hozott rá egy döntést és a parlament egy törvényt, amit fura módon valóban pontpapcsák nyújtott be, hogy hogyan államosítsák a törvényt, és ez magában is egy hajmeresztő történet. Tehát van egy, képzeljünk magunk elő egy zuglói polgármestert, aki arra ébred, hogy nincs szüksége se zuglónak, se Budapestnek túl a Városligetre, és majd a kormány csinál vele, amit akar. Tarlós akkor én nagyon sokat vitatkoztam, hogy ez rossz döntés. Ő egyébként megpróbáltanak ellenállni, sőt, még a nyilvánosságban Tényleg is akkor ez milyen funkcióban ült? Én akkor frakcióvezető voltam a fővárosi közgyűlésben, és még próbáltuk befolyásolni, sokszor lehetett egyébként őt jó irányba befolyásolni, tehát hogy ennyit az előnyére elmondanék. Megpróbálta, nyilvánosság előtt is megpróbálta, az ötletemet felvetette hivatalosan is, hogy a nyugati melletti kormányzati negyednek felhagyott üres területen, tehát egy elszemesedett, üres barnazónán létesüljön ez a bizonyos kulturális-turisztikai egység. És hát azt valamiért lesöpörte a kormány, azt mondták akkor a fámák, hogy ez, ez a te hatásod volt, mert hogy a miniszterelnököt, vagy a miniszterelnököt meggyőztet, hogy egy ilyen zöld környezetbe való beruházása sokkal impulzívabb, mint egyébként egy nagy energia járó. Egyébként nyilván a, a kormányzati negyed elhagyása miatt akár még ilyen negatív emlékekhez is kötődő területnek a fejlesztése. Amit én a mai napig bánok, és őszintén szemkor múltha beszélgettünk már a stúdión kívül, akkor én föltettem 500-szor ugyanazt az egy kérdés, hogy értem ezt a városligetet, hogy a kormány van van szeretve. E, azt nem értem, hogy miért vállal ennyi konfliktust, fölösleges Jó. konfliktust, de, és akkor az, az valódi kérdést föltenném, de hogy miért nem egy olyan területen fejleszt a kormány, ahol vitán felül. E, értéket lehetett volna létrehozni rombolás nélkül, és ott van a Rákos rendező, innen 500 méter a másik már, irányba másfél kilométerre nyugati. Most már itt. ez adakta jó. van. Egy, ugye, a, engedj, e, a kérdés be. az, hogy van-e összefüggés a te kormánybiztosságod és a szépművészeti Múzeum igazgatósága, valamint a Magyar Nemzeti Galéria igazgatósága között. Rögtön, csak ez nagyon fontos, amit Csaba felvetett, és szerintem szóval ez egy alapvető kérdés, hogy először is miért került állami kezelésbe. Azt kell tudni, hogy ez egy osztatlan közös tulajdon. Tehát ez egy fővárosi kerület és állami osztatlan közös tulajdon, ami valóban évtizedeken keresztül a főváros kezelésében volt. Én ott nőttem fel, oda jártam az István gimnáziumban, aztán az, ott vagy tizenöt éve a Szép műben, fél évszázada ismerem. A Liget egyre rosszabb állapotba került. Az derült ki, 2010-ig a rendszerváltást követően gyakorlatilag nem történt semmi a liget megújításával. Az állam a parlament felhatalmazásával egy olyan eh, nagy munkába fogott, amely a liget megújítását jelenti, azt mondta, hogy teljes egészében. Zöldfelületes túl, parkostól létesítményes intézményestől intézményes Tehát magyarán nem arról volt szó, hogy van egy... Elhelyezendő múzeumegyet, és keresünk neki a legjobb helyet, hanem hogy hogyan tudjuk a legjobban felújítani a városligetet, és azt mondtuk, hogy kulturális tartalommal és zöldfeti fejlesztéssel együtt. Aki okay, hadd kérdezzek tőled, azt áruld el nekem, hogy az a terv, ami egyébként abban a formában, ahogy eredetileg volt, nem valósult meg, hiszen Horváth Csaba mindig vívmányként mondja el, hogy hány projektet sikerült abból lehúzni, az kinek volt. Azért nem mondom, hogy az agyszüleményem, mert akkor az pejoratív ö, ö, lenne. Kiálmodta meg annak, ami egyébként sosem lesz, de amiből elindult. 2011 őszén kormánybiztosként arra kaptam felhatalmazást, hogy készítsem elő a Liget megújítását, ami most már Liget projektnek hívunk, akkor még nem hívtuk. Volt egy alapindul ötlet, amely nagyon helyesen számtalan elemében változott, hiszen számtalan vita volt az elmúlt időszakban. Gyakran vádolják az a Liget projektet, hogy volt egy elképzelés, és azt vissza hát az portmán... emberek. Vagy kinek az voltak? Nagy sok embernek azok tetei voltak. Benne volt az enyém is, szakmabeli ötletek. Ugye először néhány múzeumról volt szó, ugye a felvonási tér mentén. Aztán sok szakember azt mondta, hogy ez, ez nem jó. ez ez mégis, ez hogyan ment? Mert hogy nem lett fotó, kiállni, fotóművészeti, építés, vissza, művészeti ne, múzeum, egyébként, ezek véletlenek? gyakorlatilag nem véletlenek. Amikor arról beszél, az, hogy a jön jönjön létre egy... Egy, is fejleszt, egy egy új kultúrás fejlesztés és ezáltal újulja meg, ez, tehát nem kellett nagyon sokat gondolkodni, ki kellett menni a ligetbe. Hát ott már múzeumok vannak, ott állatkert van, öm, fürdő van, jégpálya van, tehát van minden, amelyik egy kultás rekreációs negyednek, a, gyakorlatilag az alapja volt, sőt nagyjából jó részében kész is volt. Ez a nagy előnye is egyébként sok más. Ezért is választott. Jó, de amit de, Csaba felvetett, fi... hogy miért ide mentünk, és miért nem Barna feletre, azért, mert ez az Európában olyan egyedülálló terület, ahol nem a park körül, hanem a parkban van. többet százébe. Aki egy konkrét kérdés, kérdés csak, akkor mert azért te is tudsz időnként mellé beszélni. Miért nem lett fotoművészeti múzeum? Nem belébeszélés, beszélés volt, felvetett kérdésre válaszoltam. Én értem, csak az... Jó, elnézést. Úgyhogyatlan az... voltam, bár őszinte. Én is, köszönöm. Tehát a... Um... A terv egyébként, az eredeti terv valóban változott, sok helyen, szerintem előnyére, és mozogtak benne néhány elmek. A Kikerült a fotó és az építészeti múzeum De egyébként, mi? és bekerült a Vásliki Színház. nem volt a... eredetleg is. Nem, a Városégi Színház nem hát volt 2013-ban már benne nem. volt. Nem, lehet, hogy addigra igen. Hát, meg tudnál neked mutatni. A, a, a Városégi színház, színház nem volt még benne 13-ban. A 16-os projektlistában. 2014-ben benne volt. A, akkor Itt van előttem. Akkor került bele, amikor a Városégi Színház akkor került bele. Tessék. A Városégi Színház épületének az eredeti eredtelmények alapján 2014 Július. És, és eb... akkor már kikerül, akkor már és ebbe fotó. Szerintem az akkor a 16 a darab elem, elemből álló projektlista, amiről én beszéltem, hogy ennek a fele eltelt. Mondtad... És ez egy előny. Azért annyit hagyd az az az az az az az az meg... tegyek hozzá, és és igenis, tőlemént, uh, amire utalt János, hogy igenis vívmánya az, hogy változott a projekt. Én is így De ez annak okán vált ilyen nagyon-nagyon látványossá, és politikailag a Fidesz számára szerintem rendkívül károssá. Az eredménynek, az, oda, az eredménynek örülök, az oda vezető útnak nem. Mert a városliget viszont veszített ezzel. Amire te azt mondtad, egy hogy volt egy, egy másodperc türelmet. A Dózsa György Jóti. Jó, másodperc türelmet kérek, lehetséges, hogy egy beszélgetéssel sikerül mind a két támogatónak. Nem, most nem. alapvetően jöttünk beszélgetni, és vitatkozni, és nem beled. <laughs> Elnézést, de a vitavezetőnek azért van közben dolga. Azt kérdezem, te mivel magyaráztad azt, ami által kikerültek elemek? Hát pontosan a, a, a kormányzat által nem elvégzett társadalmi vita hatására létrejövő frusztráció, szakmai vélemények, és a civil kurázsia, ami a sarkár és azt mondta, hogy ezt már pedig nem. Ez onnan indult, és a legdurvább része egyébként ennek a projektsornak az volt, hogy a Dózsa-György út felől a Városliget egy közel 300 méter hosszú, kevés megszakítással rendelkező épület tömbbel záródott volna le, nagyjából 25 méter magasan. Tehát egy, egy olyan felháborító többletet eredményezett volna oda látványban is, és összességében terhelésként, amire nagyon sokan fölhorgattak. Abba az időben már 80 86 nyi volt az ellenkezés aránya, és ennek a hatására gondolta meg egyébként helyesen a kormány, és terveztette át például a Néprajzi Múzeumot olyan, meg a helyek is változtak, tehát sok minden változott. Amit én a mai napig nem értek, hogy miért nem lehetett egy tisztességes, kultúrát vita társadalmi vita segítségével azt mondani, hogy jó, akkor a budapestiekkel abba tudtunk megállapodni, hogy itt két sportpálya így, e, itt még egy kutyafuttató, itt egy sportkör. Jó, egy ilyen típusú múzeum, ami nem, látványában nem nyomasztólag liget egészére, az itt oké. Okay. Mondjuk a Petőfi csarnok helyén lehet egy zeneháza, és befejeztük okay. a projektet, esetleg még a közlekedési múzeum helyén valami. Tehát ha, ha nem 16 projekt elemből, és nem összesen közel 120 ezer négyzetméter beton beépítéséből indult volna ez a történet, lehet, hogy lehetett volna békés, társadalmi kulturális vitát folytatni. Majd neked is fog mondani, hogy csabad, most neked mondom, két, két dolgot hadd Jó. Mi? Nagyon örülök, hogy egyébként ugye a néhány nap ez képest tényleg egy nagyon konstruktív és értelmes módon folytatjuk ezt a beszélgetést. Mert szóval, e, hogy, És ezért azt mondom, hogy de ezek, ezek a viták... De szóval, hadd jó, azt, oké, nem egyik, ne, nem, azt kérdezem, mit tudunk? Mert hogyha az egyik idejött azt mondja, hogy nálam van a másik meg a másik zsebére, bár ez nem anyagi kérdés csupán. Tehát mit tudunk a társadalmi támogatottságról? Mit tudunk a társadalmi egyeztetésről, amiben egyébként a Liget sok mindent tett? Mert azon kívül, hogy 2016-ban, akkor már ugyan eltelt néhány év, volt egy nevezetes vita köztedés és Gergely között, de később volt a Liget Fórum, ugye Persányi Miklós prezentálásában, amelyben ugyan adottságként vették figyelembe azt, hogy ott mi jön létre, de azon bárki részt vehetett, aki ezt a játékszabályt elfogadta és ott hihetetlen szakmai magaslatokban folyt társadalmi egyeztetés. Mégis az az ellentmondás, ami közöttetek van, az a látszat, vagy valódi ellentmondás, az hogyan jön létre? Van egy, eh, szóval a, egy, ekkora, iga, abban igazad van, hogyha amit Csaba mondott, hogy hogyha egy barna mezőben csinálunk egy beruházást, abból alatt tőle, nincs, nincs, vita, vita. nincs vita, mindenkinek, ő neki egy lepusztult környezetben lesz. És jönnek a az... nemzetközi díjak. Minden jön most. De... Hadd mondjam most önnek. Nem, ez, ebben nincs, nincs közöttünk ide, és erről beszélgettünk legutóbb is. A helyzet az, hogy a Városligetnek a politikában olykor érdemes konfliktusokat is vállalni akkor, ha az ember megvan arról győződve, hogy a végeredmény az, az pozitív lesz, és összességében a legtöbb ember számára kedvező. Az, hogy vita van egy ekkora beruházás körül, gyakran szoktam ez mondani... Ez egy konfliktus? Ez egy akkora konfliktus, amekkora létrejött, de azt gondolom, hogy a, az, az eredmények, tehát meg mi is sokat tanultunk közben. Tehát, hogy nem véletlenül változott az a rengeteg dolog, és most sokkal jobb, mint volt a kezdet. Én ezt én is aláírom. De láncít, parlament, ha visszamegyünk korabeli sajtótörténetbe, elképesztő viták. Kell, nem kell, miért? Fölösleges, nem ide, amoda, és itt tovább szólhatnánk. Tehát vannak ügyek, amelyben megsporolhatatlan a siligetben, nyilván megsporolhatatlan volt, de miért, mi az oka, és tényleg az alapvető oka. A ligetre Sosem tekintettünk úgy, mint egy fantasztikus lehetőségre. A liget egyedülálló Európában azzal, hogy nem körülötte, hanem benne vannak az intézmények. Ez akkor is vita volt a millennium idején, hogy építsék, ne építsék, mennyit, ennyit, mit hagyjanak meg mi maradjon, de ezen száz éve túl vagyunk, és létre egy nagyon különleges város ami egy fantasztikus adottságot jelent, hogyha ezt felújítjuk, és nagyon finoman a megfelelő helyen bővítjük ott, ahol korábban is épületek álltak. Ezért volt fontos és jó ez a, ez a hosszú sok vita. Nehéz volt, nyilván akár mind a két oldalon, de az eredmény szerintem pozitív hozadék volt, olyan helyre kerültek csak új épületek, a korábban is épületek álltak, vagy parkok. És a végeredmény ha ezt végig tudjuk csinálni, már most is jelentős eredmények vannak, és hogy van egy köztes konszenzus a fővárossal, mi az, amit a főváros elfogadott zeneháza, néprajzi múzeum, három épületet vitatunk, erre majd rá fog nyilván térni. Tehát három épület hián, három intézmény hiány, gyakorlatilag konszenzuális a tartalom, egy fantasztikus, megújult, 150 éves múltal rendelkező, zöldbágyazott kulturális negyed jön létre, ahol egyébként a zöld fölött is növekszik és megjavul. Ez az, amit ez eredményez, az Európa vezetőkultás negyede lesz néhány évtizedig. Ez az az ár, amit, amit, amit vagy ez az a cél, amiért, aminek az ára az a vita, amit zajlunk, ami zajlott, meg zajlik ma is, ez egy hosszú vita, nekem személyesen és nagyon sok embernek az a meggyőzése, ez a vita megéri, mert a végén jó lesz, és azt gondolom, egy, ugye ez kell kitartást, türelem, kell konszenzuskeresőskészség, amit én mindvégig nyitott voltam, hogy hogyan lehet elérni azt a célt, mint amikor elkészül, és akkor majd megítélik a látogatók? Hát kérdezzem meg, hogy 2015-16 -e, ami... járunk. Hogyan lett ebből politikai vita? Hogyan jött létre a liget, mint szimbolikus politikai tér? Van-e jelentősége, vagy mindjárt átugorhatunk azon, hogy ez a várba költözésnek a következménye? Milyen tényleges politikai egyeztetésre volt mód, és egyben azt is kérdezem, hogy a 2015-16-os Horváth Csaba alapvetően mit a, nem akarta Városliget projekt vagy projekt kapcsán, részelemeket vagy az egészet szerette volna elfelejteni, és csak is kizály közpark funkciójában szerette volna megerősíteni a Városligetet. Szóval, ami leginkább hiányzott, az a bölcsösség a bölcsesség és az önmegtartóztatás. Tehát amit Laci elmondott, hogy itt kialakult egy vita, a vitát én csak részlegesen tudom pozitívnak tekinteni, mert egy bölcs, mondjuk kormányzat, aki maga után akar állítani egy kulturális emlékcsomagot, ezzel egyetértek, az kellő bölcsességgel és önmérséklettel egy városligetet nem próbál meg mondjuk 150 ezer négyzetméternyi épülettel túlterhelni. Tehát saját, maga a generált vitát. És persze ott van a Budai vár ügye, ami, ami nyilvánvalóan nyomasztól alakhatott, hogy ki kell költözni, mert abból majd kormányzati paloták lesznek. És, és akkor te a meg van helyez... győződ, hogy a kettő között összefüggés vagy? Ez nem kérdés, hogy van a kettő között összefüggés. Ráadásul ugyanazok az intézmények lettek beleköltöztetve koncepcionálisan a városlégetbe, mint aminek onnan távozni kell. És hogyha végnéznénk a kommunikációt, tehát az akkori, az akkori események kronológiáját, akkor látnánk, hogy napról napra talált ki egy, -egy újabb épületet a kormány, a kormány, hogy minek kell még onnan elköltöznie, milyen kulturális intézmények, és akkor ez szaporod, ezzel szaporodott a Városligeti lista. De csak és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én tudom, hogy a 2010 előtti városvezetés, aminek én még főpolgármester helyettesként része voltam, meg aztán Budapest kormány biztosaként a kormányzati oldalról is, tudom, hogy milyen szándéka volt 2010-ig a baloldali kormánynak a Városligettel. Valafetően városligetként akarta felújítani. Mi 2009-ben tárgyaltuk a fővárosi főpolgármesteri kabineten, hogy mi legyen a városliget szabályozásával, az úgy változott volna, hogy a felvonulási tér, amit addig tényleg ilyen tömegparkolónak használtak, az visszabontásra kerül, alatta egy mélygarázs alakult volna ki, fölötte zöldtető, és egészen a Dózsa-György út vonaláig, amit Rádai Misi kezdeményezett annak a beültetését a fasornak, egészen addig a vonalig gyakorlatilag visszakapta volna a városliget ezt a területet. E, és ugyancsak a petőfi csarnok elvontása e, révén létrevő új területet, nem építettük volna be az akkori döntésnek megfelelően, hanem az vissza lett volna zöldítve az, az egész történet, és a, a, mű, a petőfi csarnoknak ez a zenei kulturális funkciója pedig a tervezett és e, hasonlóan elszlömösödött népligetve volt beletervezet. E, azért mondtam el így, mert van két világképtet. A mi baloldali kormányunk és városvezetésünk abba gondolkodott, hogy a parkot, az eredeti városi erdő, ez volt a 200 évvel ezelőtti neve és fogalma, a később kialakult gyakorlatilag nagyságrendileg 100 hektáros közpark, közparként megújítjuk, az akkori árfolyamon, körben 8-10 milliárd forinttal számoltunk, hogy ez egy ilyen párizsi minőségű parkfelújításon essen át, és senki nem gondolkodott abba, hogy itt mondjuk valamilyen kormányzati reprezentációt valósítsunk meg. Jó, hát kérdezzem Elettől meg Ennek van valami dokumentáció? Lett nyilvánosan ez megkérdett, fevitázva erről? Ez egy elfogadott szabályzási tervkoncepció volt, ami hivatalosan a fővárosi kabinetnek a jegyzőkönyvébe szerepel. Nem, a, csak annyi, hogy a... Valóban, a, li a liget, még egyszer visszatérek. A liget, hogy a liget, ez elveszti közpark jellegét, vagy sem, csak közpark mellítani a liget, egy nagyon speciális közpark. A liget az intézmény rendszerével együtt közpark, és a le a, ez a folyamat, ahol most tartunk, ugye most már 19 után, 2020-ban, gyakorlatilag most már erről szól. Tehát nem, ho nem hozunk be olyan épületeket olyan helyre, ahol nem voltak épületek, vagy parkoló. Valóban ez egy teljesen értelmes vita, lehetett volna elindulni arra is, amit te mondasz, 20 évig vártunk rá, 2009 után nem történt meg. Lett egy másik vonal, amelyik azt erősíti, azt a, a kultus intézményrendszert újítja föl, a együtt alégyítette a kettőre, nagyjából egyenlős újtad. Ez koncepcionális különbség valóban szerintem jól érvelhető mind a kettő mellett. Jó, Ezen kell. Ezen úton járunk jelen pillanatban. Kérdeznem kell. Az egyik az, hogy ugye Végülis két ember révén belejött téged, aki esernyőt borított fölé, aztán még újabb esernyők jöttek, ugye Mozsár István, György Javis, Benedek váltotta, ami nem volt féletlen. Másfelől pedig a kivitelezés szakaszában teljesen egyértelművé vált, hogy a Városliget azért van sokkal rosszabb helyzetben az állatkertnél, hiszen az állatkertben is beruházás kezdődött, mert az állatkert egy zárt terület, addig a Városliget nyitott. Tehát ami ott történik, azt mindenki látja, azt elkeríteni nem lehetett. És e, ugye a karácsony vitában is te ezt elmondtad, és szerintem abban neked igazad volt, hogy ha nem csinálnak semmit, akkor az a jó, vagy az a baj, ha valaki csinál valamit, akkor az a baj, vagy az a jó, hogy 20 éve nem történt semmi, vagy nem volt ilyen nagy beruházás, mint amiből itt több is van. De ugye a környezetvédőknek a megjelenése, amely hogy politikai mögöttes bírte vagy sem ezzel kapcsolatban, szintén a népi legenda sok mindent állít, én ezt ügyben nem szeretnék megnyilvánulni, de kihagyni, nem tudom, tehát minden esetre az, hogy elfajult a helyzet a szó szoros értelmében és a környezetvédőkkel való küzdelem, a tetlegességi fajult, az volt az, amely valójában először és onnantól kezdve végig bentartotta a város abban a politikai mezőben, amiből ugye az állatkert azért marad ki, mert a biodomról ugye rengeteget lehet vitatkozni, de az mégis egy zárt területen van, ezt meg elkeríteni nem lehetett, ez ugye a járványidőszakban is szóba került, amikor arról volt szó, hogy ott mennyire szabad az élet, mennyire nem. Te erre a periódusra hogy emlékszel vissza? Tényleg senki sem emlékszik jól vissza nyilván, kivéve aki ebből bármilyen módon hasznot látott vagy remélt. Egy biztos ez nem volt érdeke a projektnek, ez egy nagyon nehéz időszak volt. Én magam is tettem följelentés az ottani atrocitások miatt, amelyik ott érte a, a protestálókat. A vitának valóban így kellene, és így kellett volna zajlani, hogy most beszélgettünk, érvet az érfesztétel. Mennyire ez? volt eltúzott egyébként a környezetvédők aggodalma, hiszen akkor már a favédelem, valamint a zöld felületek aránya, ugye a Fidesz volt, ami a zöld felületeket csökkent, és kivágja a fákat, a baloldal pedig, amely növeli, és szereti a fákat, ez azóta többé kevésben az országban így is maradt. Um, a tények, tehát kezdettől fogva benne volt a városéget hogy nem csökken az zöld felület, és a rákövetkező évben elfogadott városléket építési szabályzat pedig zöldfelület növelést írt elő. Ez... Ebben de... hogy alakulhatott ki ez az áldatlan vita, ami Am... egyébként múltkor is köztött? De szóval... Szakmailag ez soha senki nem kérdeztem meg. Bardóczi Sándula is sokkal. Én azért megkérdőjelezem, de remélem, hogy... Hadd hogy az, az ő matekját. De ez, ez nyilvánvaló, ez egy, ez egy nagyon fontos alapvetés, hogy ha az ellen küzdünk -e, hogy mennyivel nő, többel, kevesebbel, de nő, vagy pedig az az állítás az egyik csökkenti, a másik növeli. objektív, Persze, ezért én soha nem is voltam emiatt... De miért vitatják akkor? Mert miért ne lehetne? Tehát ha azt mondja, hogy nem... objektív objektív számítású mutatókon alapul, de hát nyugodtan lehet állítani, bárki állíthatja. Csaba is állított, amelyről biztos beszélgetünk, hogy miért gondolta úgy. Egy biztos, soha komoly szakember tájépítés, vagy bárki, aki ezzel szakmában foglalkozik, nem állított a Sneller István egy ilyen vitában elismerte természetesen, hogy aki szintén vitatta a légetőjének számosan, amit a zöld valóban nőni fog. Nyilván más a bárki indulási bázis, ha lehet egy zöld kontra betonvitát folytatni, és nem pedig arról beszélünk, hogy a Városliget jellegét a saját történeti hagyomány alapján megújítva, egyszerre kell zöld felett és fejleszteni, növelni, és egyszerre lehet és kell az intézményrendszert is megújítani, akár fejleszteni. Szóval a dolog azért fajult el, mert teljesen érzéketlen és teljesen rugalmatlan volt maga a tervezés is, és hát ebből kifelé a kivitelezés. Tehát például egy közmű. Egy közművet lehet toronyiránt vezetni, ezt az utat választották leginkább a Városliget beépítői a kormányzat oldaláról. Ahelyett a szakmai javaslat helyett, is ez szakmai javaslat, hogy a meglévő úthálózat alá, közműalagutat építve, olyan módon megvalósítva a szükséges közbű kiváltásokat és kialakításokat, hogy ez ne járjon fakivágással. Meg lehetett volna csinálni. De valakinek egyszerű volt a tervező asztalon vágni egy egyenes vonalat, és nem számít, hogyha egyébként közben 154 fát ki kell vágni. Tehát ez történt, és sajnos ennek a következménye az a civil ellenállás, mert az emberek nem értik, hogyha lehet valamit úgy csinálni, hogy nem jár érdeksére, nem jár fakivágással, akkor miért nem úgy csinálják. És ezt a jogos és mondjuk egyszerűnek tűnő civil érvet, akkor Teljesen, esetű, a kormány teljesen érzéketlenül söpörtelek. A kormány volna Lehetséges volt ilyen, és való igaz, hogy ennek, a, ennek az erős kritikának, a civil megjelenésnek voltak rengeteg pozitív elemei. Tehát ebből tanult. Hát pont, pont az volt a lényege, hogy nem volt a bezárva a fülünk ezekre a véleményekre, Való igaz, hogyha a legelétök ezem sok mindent másképp csinálnánk, ez is igaz. Én mindig azt mondtam, hogy nézzük a végeredményt, ebből tanulunk. Számtalan egyébként számtalan civil véleményt, amelyek tárgyul mert ha hangzottak el, be is fogadtunk. Tehát a mostani eredmény annak egy jelentős része, az nem egy kormány tervből kormánytervből következik, hanem azokból a véleményekből, amelyek bejöttek szakmai vagy civil vélemények. És most már én nyugodtan tudom évek óta hangsúlyozni, hogy a mostani állapotában az utolsó tervek szerint, amiket végrehajtunk, azok mind büszkén vállalatok, és ilyen száz szóval a végeredmény is, erre már egyébként nagyon sok befejezett projekt ellen is. Annak hát a fogadatása valamit, utal... amit a végén kéne kérdezni, de ki tudja, hogy az pontosan még beleférje a tévéműsorba, és ez nagyon fontos, amit a bán mond. A végeredmény. Ugyanis amikor már készen lesz, akkor a nem biztos, hogy mindenki visszaemlékszik arra, ami most folyik, és az emberek engedékenyebbek lesznek. Ez most egy átmeneti periódus. Van, ami már mutatja azt az arcát, amilyen lesz, és van, ami még nem. Vannak benne elemek, amelyek egészen fantasztikusan működnek benne. A Millennium Ház az gyönyörű, hogy jól fog-e működni később, az majd akkor ki, hogyha a szélesebb környezete is elkészül. Ami a tereket és a sportpályákat illeti, hát attól az embernek konkrétan leesik az ála. Az a kérdés, hogy az, amilyen a végén lesz, hogy most lesz-e benne nemzeti galéria vagy sem, erre ki fogunk térni, de most nem ezt kérdezem, hanem azt, hogy valójában lehet-e örülni annak, ami így létrejön, vagy ma a politika azt eredményezi, hogy amíg a bán örül, addig te nem örülsz neki, én pedig mindig ahhoz próbálok alkalmazkodni a rádiós, tévés műsoromban, hogy kivel beszélgetek, egyébként pedig, amik ott vagyok, hiszen nyilvánvalóan bejárom, hogy tudjam, hogy miről beszélek, akkor nem annak megfelelően viselkedem, ahogy egyébként itt beszélek, mert egyébként az ember nem tudja eltagadni azt, hogyha le leesik az álla, miközben kétségtelen, hogy vannak olyan részletei még, amivel az ember nem tudja, hogy mit kezdjen, de az még nincs is kész. lehet -e örülni ennek, vagy ez jelen pillanatban politikai jogból lehetetlen? Azt gondolom, hogy a mostani beszélgetés nagyon jól világít arra, hogy milyen dilemmák vannak, milyenek voltak, mit hajtunk maguk mögött, mit cipelünk még magunkkal. Én biztos vagyok benne, és azon dolgozok, nem csak én dolgozom, nem csak én, nem sok száz vagy több ezer ember, hogy ez egy fantasztikus végeredmény legyen megtanultuk, hogy hogyan csatornázunk be a civil véleményeket. Megtanultunk ebben az ügyben pár beszédet folytatni mindenkivel, akivel lehet. És azt gondolom, hogy ez a tanulságok, amit menetközben tanultunk, és az a cél, amit a legelején kitűztünk, ez most már egymásba simult. Tehát a végeredmény szerintem vitathatatlanul kiváló lesz, és együtt fogunk örülni hányan. Mindegy, hogy milyen sapkában ültünk a stúdióban, amikor ki kivisszük a gyerekeinket, örülni fogunk annak, amit ott Mondok látunk. egy analógiát. Meg fogod érteni, hogy, hogy érzem magam ebben, és nyilván meg fogod Érthető, ma Érthető, és abszolút érthető. Mondjuk van egy kedvenc autómárkád, amiből kijön életed álma a legcsodálatosabb autó, amit valaha láttam, már láttad a prospektuson, alig várod, hogy találkozz vele. Igyekszel a kiállítás, és az zebrán előtt ez az autó. Mennyire tudsz örülni neki, amikor később erre visszamegyek? Nem Véletlenül. De, de most mennyiben áll ez a, a helyzet? Annyival áll, hogy hiába lesz az eredmény esetleg az, amit te szerettél volna, vagy nem Igen. pont az. Mivel az oda vezető út a balesetet és itt balesetnek fogadjuk el, hogy nem azon a módon születik meg, ahogy te azt szeretted volna, hiszen nem kérdünk. De a ezt... használók nem fognak erre visszaemléket uh, 50 év múlva. 50 év múlva nem fognak, csak akkor ha azt mondjuk, hogy nem számítunk mi, nem számít a következő generáció, hanem csak az számít, hogy 50 év múlva tetszik-e nekik, persze. De most a hát, politikus ha az egy feltorny. is beszél nem... belőled. Nem ötven hát Az nyilván... ember beszél velőlem. Nem, a politikus beszél velőlem. Nem, az belőle. ember beszél velőlem. Nem arra, hogy ez az Jó. ember. <coughs> Bocsánat, az ne. Eiffel a saját idejébe a kortársak nagyon-nagyon elutasították. De nem tudsz most úgy nézni a Városligat, mint az, nem... az Eiffel néztek 40 hát Azért, mert az egy városi környezetben álló torony, aminek nem volt olyan, persze a város látképébe bezavart, de itt mégiscsak arról van szó, hogy egy városnak vannak funkciói. Ezeket a funkciókat ellátja. Városi terekbe, parkokba, közlekedési útvonalakba ellátja ezeket a funkciókat. Na most ezeket a ezek a funkciók nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben és minőségben. Tehát a minőségjavítása iránt elkötelezettség van a városlakókban, de viszont nem, nem szeretnék azt, hogyha mennyiségire például a parkfelületek lecsökkennének. Jó, szerint Ez Zulóban is egy probléma, egy, egy de Erzsébetvárosban, városban még inkább. Tehát, hogyha valami, tehát ha a város, város szempontjából nézzük, és az itt élők és enged meg, hogy én most ezt emberként nézem, ne politikusként. Politikusként sok mindent túl tudok lendülni. El tudom fogadni a kompromisszumokat, sok mindent el fogadni. Politikusként de tudomásul tudom venni, hogy eh, ahol a kedvenc terem volt, a Dózsa György út az 56-os emlékmű, ami egyébként a világ 20 eh, legjobb emlékműve közé választotta, lehet, hogy csak Európa, eh, hogy arra rá lett építve egy másik, eh, egy néprajzi múzeum, kompromisszum eredmény. Politikusként elfogadom. Egyébként városlakóként jobban örültem volna, ha úgy marad, mert ez az én életembe így alakult ki. Jó. Becsinat, be... ez nagyon fontos, hogy a, itt van egy kis időtáv tévesztés, nem 50 év múlva. Én azt mondom, ahogyan készen lesz. Ha ez 2021-ben kész lesz. Abban a pillanatban, mint hogy most látható, hogy hogy vették birtokba az emberek a nagy tehát a többit, a Millennium Házat, a megújult szépművészeti múzeumot, így lesz a zeneházas és a néprezidás, és rögtön a megnyitás után. Tehát abban a pillanatban, hogy nem tervként beszélünk róla, és nem betonként például, hanem kulturális intézményként. Másnaptól imádni. Nem kell 50 évet vagy nem kell generációkat. Tehát magyarán, ha kisételsz majd én. a gyerekeddel, utána lesz az az élmény, hogy nagyon egyszer ez a döntés. És én azt mondom, tehát ha mi valami szörnyűséget művelünk a Ligetel zöld felettestül együtt, mindenestül. és kijönnek a, a látogatók, az park nap, mint nap a környéken lévők, és azt meg hogy itt valami szörnyűség épült, az a bizonyítványunk, amikor készen van, nem építés közben, meg a tervasztalon, meg a vitákban. Tehát én azért vagyok nyugodt, mert tudom, hogy elérünk 2021-22-23 még a befejezéssel, most attól függ, hogy mi lesz a vége akkor az naptól kezdve gyökeresen megváltozik a helyzet. Nekünk addig van ez a hosszú híz Ezért vetettem ezt közben. Ennél kicsit árnyaltabbnak láttam, szerintem, igen. És ezért mondtam az autós mert hogy ez egy érzelmi kérdés. És ezért fontos az vezető út, mert ha kevesebb érdekesérelmet tüskét okozunk, akkor előítéletek nélkül megyünk ki a gyerekekkel. ide térek vissza, és eljutottunk 2019-ig, mennyiben szerepelt ez a te programodban, mennyiben szerepelt ez a főpolgármester jelölt programjában, hogy mi legyen vele, és beszéljünk aztán, aztán az októberi kormányhatározatról, amely hogy gesztus volt-e, vagy sem, azt majd elmagyarázod, és amely többé-kevésbé kijelölte azt az utat, amin többé-kevésbé, de inkább többé most is járunk. Tehát ott vagyunk még 2019 október előtt, még nem lehet tudni, hogy ki nyer, mi a program. Városléget kapta? Uh -huh. Alapvetően az volt az elképzelés, hogy ö, a folyamatban lévőket felülvizsgáljuk, tehát a mi programunkban még úgy szerepelt, hogyha a kárt meg lehet állítani például akár a Néprajzi Múzeumot, és mondjuk nyilván a mélygarázs már azon a szinten állt, de akkor az, tulajdonképpen az eredeti 2009-es terveinknek megfelelően állítsuk meg az építkezést, ö, legyen mélygarázsként befejezve, kerüljön rá egy nem teljes értékű zöldfelület, mert ugye se a Néprajzi múzeumon, de se a Dózsa-György úti ter persze, ter területen. Az nem teljes értéküzélet. Ami alatt a van, az így van. jogszabály szerintem Tehát az. Ráadásul kazettás fácskák lesznek majd betelepítve. Nyilván a Semminél jobb, de, de mégse az. És ezzel tulajdonképpen záruljon be a Liget történetek egy, egy veszélyes időszaka, amikor, amikor majdnem elpusztították. Nyilván ez volt, ami lehet, hogy így szélsőséges álláspontunk. És Ahol Ligetként... És ligetként újítsuk meg. Egyébként én a mai napig azt képviselem, hogy kezdeményeznünk kellene a liget szerződés felbontását, tehát hogy kerüljön vissza. De mit neve a liget szerződésnek? Hát a 99 évre haszonkölcsönbe adott Igen. városligeti kezelésnek a felbontása. A törvény a törvényt kell az Én egy népszavazás útján gondoltam ezt elérni. ezt a Országot részét nem. nem. Országos, ezt a részét nem. Országos népszavazás lehet. Ezt nem, ezt nem zárta ki a kuria, tehát nyilvánvalóan ebben vannak még jogi lehetőség, meg egyébként tárgyalasztalnál is lehet ilyeneket kezdemézni, Tehát, de nagyjából így zárult volna le a Városliget fejlesztése, és minden segítséget megadtunk volna a bármikori kormányzatnak, hogy a Rákos rendezőben közös fejlesztésként, és ugye ezért nincs igazad János, hogy ez múlt idő, hogy mi lett volna, ha mert hogy ez nem egy befejezett projekt. Abban az értelemben, hogy vannak függőben lévő épületek, eh, amiket szerintem ide már bűn lenne megcsinálni, főleg az előző után. mert a függőben lejválják. Ez valóban függőben van. Hát ő, ő, ő, ő, ő hármat mond, de egyébként több volt ennél, tehát te is, te is említettél még két múzomot, ami lekerült az étlapról, de ha egyébként létrehozunk, mondjuk a Rákos rendezőn valami újat, akkor ott tényleg azzal a nyitottsággal lehet, hogy terület van, semmi kárakozásra nem jár, hiszen annál lejjebb már nincs a városban semmi, tehát hogy az, az egy mondjam, nagyon rossz állapotú, szlömös terület. Tehát tudnánk beszélni értelmesen a jövőről, és mi arra Készültünk, és még mindig készülünk, hogy értelmesen próbáljunk Szuper, meg a kormányba okay, beszélni, de nem a városliget okay, okay, kontójára. Oké, okay, most akkor. Na jó, a... egy van, csak ez a liget maradjon liget városliget kontója. Tehát én még egyszer hangsúlyozom. egyetlen jó esett tanulmány van a, a városligeti fejlesztés. amikor számtalan vita volt, hol lett ilyen a világban, menjünk ki a ilyen parkba, olyan parkba, olyan parkba, hát. hol épült bele, és ez mind igazán... Én lenne. a centrálparkot szoktam Én hozni van, ott hogy Ott biztos a Trumpot is megkergetnék Vasvilával, ha hát. egy csak egy decens kis kabinot akarnám, mondjuk hát a múzeumot sem, de mondjuk egy száz négyzetméteres hodogelárusító helyet. A elmész, ott van benne, a, a Metropolitan Múzeum, a világháza. Hát a múzeum. szélén. De benne van. De mindegy, nem is érdekes. Az a, az a, a, a léget, azt mondom, hogy a Ligetnek a. A, hogy megnézzük, hogy ez hogyan működik. Egyébként Amerikában, St. louis vannak hasonló, abban a korban kialakult. De egyébként Amerikát nem tekintem e, igazán pozitív például. Tehát hogy mondjam, a, mert most tényleg nagyszerűen folytam a beszélgetés, hogy a, a ligetnek a, a legfontosabb eset, amely a saját maga, a saját történt, Tehát amikor azt mondjuk, hogy a liget maradjon liget, vagy a város városliget nagyon városliget, az én száztazék egyetértek maradjon olyan, amilyen volt, a saját hagyományai alapján újítsuk meg, és bele beletartoznak a intézmények is, és beletartozik a zöld felület is. Tehát ezek nem egymás ellenére vagy kijátszó kártyaként, hanem együtt kell őket végiggondolni, egymásba fésülve, és szerintem fontos, amit mondasz a a Rákos rendezőnek a, a kérdése. Ez valóban egy olyan sebb a városban, szintén évtizedek óta, amivel érdemes volna valamit kezdeni, és szerintem a Városlégettel összefüggésben nyugodtan lehet minél tárgyalóasszal. Jó, konkrétumokat szeretnék kérdezni. Mennyiben volt szereped, vagy hogyan ért téged, mint kormánybiztos a 2019. október 22 i kormányhatározat? Férdés ne esik, én miniszteri biztos vagyok évek óta, nem szeretnék olyan címeket magamnak Nincs, csak voltam. Kormány nem biztos, Nem, most aktuálisan miniszteri biztos vagyok. Ah, bocsánat, ja? akkor azt Ez az én, az én az különböző, az különböző, az különböző az címekkel Oké, ben... miniszteri biztosként volt között -e közöd, vagy egyeztetés, tehát ott ugye bölcs önmérsékletet tanúsított, ez egy megfelelő kifejezés a miniszterelnök úr, amiben egyébként ő később ettől nem is el. Nem, így van, és mi sem. Tehát ott volt egy ö, kormány sztétment, egy állítás aki azt mondta, nem fog ö, olyan építkezéseket folytatni a kormány, amelyben a főváros nem partner. Most különféle lettem, pontosan idézem, de ez a tartalma, és ez azóta is tartjuk. Ez nagyjából annak a három épületnek, építésnek a felfüggesztését jelenti, Csaba is új Nemzeti Galéria, ö, Innováció és Város Színház. Igen. Az összes többit folytatjuk, csináljuk, és én mindig azt mondom, hogy itt van egy, egy felfüggesztett állapot, akkor már nem azt mondta, hogy lemond róla. Tehát nem, ugye erről volt is egy, egy egyeztetés a Fővási Közfelség tanácsában, ott világossá vált, hogy a kormány nem mond le erről a tervéről, felfüggeszti, és egy például mondjuk egy, egy olyan beszélgetésben, amely beszél mondjuk a biodom vagy beszél a rákos endező sorsáról, én személyesen azt gondolom, de valószínűleg mások is a kormányban, hogy lehetséges találni olyan megállapodás. mint például az Atlétikai Stadionnál volt egy értelmes kompromisszum főváros és kormány között, úgy fel a felek, hogy egy nagyon súlyos problémát, egy tüskét, kihúztak kompromisszum, és azban nincs is napi az atlétika is pedjünk Ez egy nagyon jó példa, amit a Bán mond, mert azért egy területen azért mégiscsak volt egy nem kis adókapok, ami ugye egy vészmódosítással volt összefüggésben, egy változtatási tilalommal, amire aztán a kormány egy jogszabályjal reagált, amitől ezek a változtatások mégis megtehetők voltak. Erre hogyan tekintetek vissza? Ez néhány hónappal ezelőtti történet tehát ez a közelmúlt már. Hát ja, ajánlom, én, ott, ott, a ott, ott jó, volt a kezdeményezés. Jó, jó, a, a, a, ott szerintem a főváros. Egy változási tilalom az azt jelenti, hogy semmilyen értéknövelő fejlesztés nem haladhat végre azon a területen. Ez így nem, nem, po bocsánat, nem pontos. Kimondottan építési helyeket kíván tiltani, és az egy egy szándékos csúsztatás volt. Nem, bocsánat, e Csaba, ez, ez egy jogszabály. Bocsánat, az, hogy nem lehet fát ültetni, meg játszóeszközöket kirakni, az egy szándékos csúsztatás. Rögtön mondom, hogy volt. mit lehet. Tehát, ami, tehát a változási tilalom. Ugye nem építési tilalmat rendeltetek el, hanem változtatási Igen. tilalmat. A változtatási tilalom semmiféle értéknövelő változtatást nem engedez. Benne van törvény értelmező szövegében, jogszóval, minden. A, mivel minden építési tevékenységet amit folytatunk a Városligetben, építési engedélyen alapul, azok mehettek tovább. Arra nem vonatkozik a tilalom. Olyan fejlesztés, értéknövelő fejlesztés, aminek, ami nem építési engedély köteles. És ebben bizony igazad van a játszó park, tehát a... De, a, egy, futó, a nem. Nem, nem, pillanat, egy futókörnek a futóköre nem, de már a zöld fejlesztés igen. Tehát ezen nyilván egy de Nem, ez biztos így van, ez <gül> egy jogszabályértelműen, volt, nagyon sokat jártunk körülötte, le is ülhetünk majd aztán erről beszélgetni. Akkor sajnálom, hogy elmaradt, elmaradt meg. tényleg sajnálom, nem, nem vitaként, tényleg szakértőkkel leülni jogszabályértelmezést. Egyértelmű úgy ítéltek meg a kormányzati és nem én. Tehát azok a jogászok, építési szakemberek, építési hatósági ö, ö, kollégák, hogy ez akadályozza a jogszerű zöld fejlesztést, és ezért, mert az nem építési engedély köteles, de fejlesztés, és a parlament ezt felüljött. Azért az az az ala az ez, ez alapvetően akkor? egy válasz volt, többek között a, a Laci korábban nyilatkozataira, ami nyilván a kormány nevében, de azt mondtad, hogy oké, okay, ez egy felfüggesztett állapot, akkor, jöttek a, akkor jött ez a közvénykutatási kommunikációs atak. Tehát a dolog lényege látszott, hogy hiába van a puska puskatúsban, tehát ugye lent van a földön, de a kormány nem tett le róla, függőbe tartotta ezeket az építkezéseket ott és azon nem, a helyen akarta és az az de amiről a barna egy csomó olyan értelmes beruházásnak mondta ezt de ez hon, nem az idők, de ez nem az idők végezetéig szól, ez arról szól hogy hozunk egy új hogy hozunk egy új vész néhány hónapon belül, igen. egyébként most már meg fog születni, tehát a vész elkészült, már csak el kell fogadni a közgyűlésnek, meg előtte némi társadalmi vita, ami ki fogja húzni, mint építési helyeket a vitatott beruházásoknak a lehetséges helyszínei. építési engedélye, ettől függettelő... Amelyiknek nincs egyébként, nincs egyébként építési engedélye, a Dózsa-György útnak meg van semmisítve, ha jól tudom, tehát az, az, az, az innovációházának meg van semmisítve az építési engedélye, és a, a, másiket és a színháznak meg nem is lehet, mert ott eltérés van a vésztől. Tehát azt a törvény nem engedi. E, ugyanis zsinórpadlás nélkül meg lehetne elvileg eredeti helyen építeni a Városligeti Színházat, de azzal a bővítménnyel kiegészítése, mert nem. A a, tehát most csak elvileg, a, egy vált, váltatási tilamból indultunk ki. A Váczas egy inkább egy retorikai válasz egy, egy, egy kommunikációs válasz. Ez, a, ez egyet, egyet is értek, tehát arra szólt, hogy mi azt, amikor azt mondtuk, hogy igen, mi nem tettünk le erről a tervről, ezt soha nem is mondtuk, de nem kezdjük el, amíg nem jutunk a fővárossal egyességre. A, de ha de de pillanat, a pillanat, ha, ha Akár a változtatási tilalom, akár a vészmódosításra érvényes építés engedélyeket nem ír felül. Az, hogy van egy bírósági döntés, ami új eljárásra utasítja a hatóságot. Nem a mi korlátozásunk okán nincs építési Így van, Ez így van, pontosan. Tehát azt mondom, még egyszer mondom, pontosan erről van szó. Tehát azok az eljárások, akár a változtatási tilalom, akár a vészmódosítás önmagában nem akadályozza meg a változást. nekem ha. Minden jogi vita megszűnik, Igen. meddig teszik lehetővé ezek az a, Ha és amennyiben azok az építési engedélyek, amelyek most megtámadásra kerültek, és új rengét most egy csomó feltett, hogy így, így. Az építési engedélyeknek van egy bizonyos hosszabbíthatóság ideje, ezek gyakorlatilag nagyjából 22-23-ban az összes lehetőséget kifutatva akkor járnak le, és ha addig változik a vész, akkor lesz egy új helyzet. Tehát magyarul itt van egy, egy eldöbbeni egy eltolódás, egy az építés érvényes, most maradjunk éves építési engedélyek kifutása. Tehát és az a, a vész között, de még egyszer a kormány most sem tett, az elmúlt egyében sem egy kapavágást nem tett, és nem fog addig, ö, ameddig valamilyen módon a fős sem jut. Én biztos, hogy egy számtalan olyan pont van, ma is felmerült kettő, ö, amely apropóján alapján értelmes megállapodás lehet Fél-fél perc, mi szól a Nemzeti Galéria megépítése ellen? Nem a Nemzeti Galériával, hanem a, az építési helyel van probléma, jelen esetben a Városliget, tehát Továbbra is utoljára. Azt szeretnénk, hogyha értéknövelő beruházások nem egy meglévő érték tönkretételével járnának. Ez egyet, a mi álláspontunk. Ezt egyetértek, abszolút ezzel a Ugyan Ugyanez, amit mondott Csaba. Tehát értéknövelő beruházás ne érték pusztulással. Például az Új Nemzeti Galéria helyén 130 éve kulturális, nyilvános funkciójú épület áll. Nem akartunk annál semmi más létrehozni. Ott nagyiparcsarnok, BMW, Petőfi csarnok volt. Tehát magyarán ne járjon semmi értékpusztulással, járjon értéknövekedés, és a Liget a saját karakterét megőrizve újulhasson meg. Szomorú ennél, hogyha a Ligetben azok a dolgok valósulnának meg, amiknek már neki álltak, de újat már nem jönnek létre? Egyfelől roppant boldog lennék, tehát azt gondolom néhány évvel ezelőtt. Ö, Ez 20 senki nem, nem gondolta volna, így. hogy idáig eljutunk, de a teljes befejezése az, az, hogy ezt a nemzetközi presztízs meghozza Magyarországnak, még az új nemzeti garéljára szükség. Így maradjon? Ezek valósuljanak meg abban a minőségben, ahogy egyébként Ez egy nagyon és Nem nagy... beszéltünk közben egyébként a költségekről, mert ugye ez egy másik dolog, hogy hány szó érte a ház elejét a költségek miatt. És meg a minősége, azt nem szokták. Igen, de és főleg az, hogy nagyon sok ígéret volt például az Ugó felé, az Ugó a felé, hogy ott a sarkol lévő teleki e gimit felújítják majd a projekt terhére. Tehát nagyon sok beruházás is be volt ígérve, amitől nem csak a városliget, hanem a környezete is megújulhatott volna. De egy a lényeg és ebbe a kormánynak kell döntenie. Megköti-e az új békét, és lemond bizonyos elképzeléseiről, és a vezetéssel közösen keresen. keresünk új megoldást, új helyszínt, új fizikai megvalósítási alkalmat, vagy pedig konzerválva a konfliktus, kitart 2022-ig, a reményem szerint kormányváltásig, és akkor véglegesen lekerül, mert nyilvánvalóan egy baloldali kormány nem fog ragaszkodni már a város liget Uraim, nagyjából ennyi félt a nagy nyilvánosságot inkább most a tévéképviselése, mint a rádió és az internet, bár interneten nagyon sokan követnek. Kimaradt számtalan dolog, köztük például a költségelem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ez így létrejöhetett és aztán hosszabban már nem beszélnék, én elfáradtam. Köszönjük a lehetőséget. Szintén köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a beszélgetést, részint a Zulói önkormányzat, részint pedig a város Légezéértét támogatta. Köszönet érte. Uraim! Köszönjük. mögöttem folyik még a vita, de ez már nem haladszik be a műsorba, vagy legfeljebb nyugodtan beszéljetek, mert nem fog benneteket hallani a nép. Én elköszönök önöktől, hétfőn találkozunk, ha nem ez volt az utolsó műsor, de megmaradt kísérletinek. beze révén egy szakember, újabb szakember lesz a vendégem, akitől a tesztek felül érdeklődhetnek, a leghétköznapibb kérdést feltehetik. Őszinte és szakmai válasz születik. Ebben a hátra néhány percben Hallgatói és netes telefonokat már nem fogadok. Remélem épülésükre szolgált ez a mai műsor, minden esetre nem a leépülésükre. Ma egész nap 2020. szeptember 18. a Péntek lesz, de a Kejfejancsi már csak másodpercek vannak hátra. Távolétember elérhetőségem dörö.fi alajanos A mai műsor elkészítésében nagyjából ugyanazok voltak segítségemre, mint egyébként. Bir santal